Як ми можемо вірити комусь, хто знає усе, на слово? І чому він має знати правду про нас? Про все, що ми маємо діяти? Про істину? Чому хтось може керувати моїм правом любити чи не любити когось, вірити чи не вірити, знати чи не знати? Я повинен сам, розумієш, братику, мій? Я сам, і ти сам, і кожен сам, якщо хочеш справді стати собою, пройти горнило і вийти із вогню неушкодженим, як оті отроки, що їх Навходоносор посадив у гієнну вогненну піч, а віра їхня рятувала їх, і вийшли вони звідти неушкодженими. Це ти і Скороди пам'ятаєш, цієї біографії його, що... Ковалинський написав, а юнаків тих звали Ананія, Азарія і Месаїл, і писав про них Йоанн Дамаскін. Ми з тобою нараз говорили про Сковороду, про дух наш український, який у нього вище усіх наших найбільших. Може, тільки в Шевченка сильніше, але ж Сашку, Сковорода прийшов до розуму свого і мудрости, коли мав уже понад 35 років намагався Найближчого свого друга, юного Ковалинського, навчити цій правді. Але ж не вдалося. Той піддався з життя, пішов у кар'єру, і лише через 28 років, вже перед смертю Сковороди, вони зустрілись. І тоді сила їхньої братньої любови відновилася знову так, що запалила любов життя так, саме любов, життя жити, любити, творити, вже погаслий у серці вогонь Ковалинського, і він написав чудову біографію Сковороди і зберів усі його листи і багато творів. І саме з них ми маємо скарби неоціненні. Але ж навіть Сковорода попри усе не міг зупинити свого друга, якого так любив і який його ніби теж любив від спокуси, Пізнати усе самому, іти своїм власним шляхом. Ти бачиш? Але ж Ковалинський помилявся і врешті ж сам визнав, що змарнував на помилки життя. Що ж ми маємо робити? Вони часто творили собі химерні плани стосовно різних, незнаних ще граней життя. А зараз прийшла та мить, коли Сашко йшов на війну сам, і друга поруч не було, так складалась доля його власного шляху. Його особистого пошуку, його власної правди. Розмірковуючи над усім, він і не загледівся, як дійшов до педагогічного музею. «А ось і Пипський! Ну, нарешті! Я вже подумав, що ти...» «Що?» – Сашко-скоса сиркнув на Тарнавського. «Поговори мені, та я зараз...» «Ти бай, який бойовничий! Та гаразд, я жартую! Ходімо!» і ігнаткевич мешкали ближче до центру, тому і дісталися до музею швидше. Хлопці зайшли досередини із вестибюлю, на них війнуло раптом чимось іншим, аніж те, що бачили вони у цьому будинку ще півроку тому. Раніше тут продавалася література різних політичних партій, а тепер по кутках стояли кіоски із військовими плакатами, в яких. Закликалось громадянство вступати до української армії. Тут, у вестибюлі, записували також і до різних військових формацій. За одним із столиків, біля якого ірмилось багато людей, особливо молоді, вівся облік тих, хто зголошувався до студентського курення січових стрільців. З гімназії, дивчився Сашко, також надходили один за одним юнаки. Їхні прізвища заносили у список. Питали ще про рік народження і клас гімназії, чи курс університету. І воліли чекати на подвір'ї, аж доки не закінчать сьогоднішній запис. Цього року навіть на початок січня зими ще не було. І на вулиці стояла мокра і сльотава погода, як у листопаді. Оскільки товклися у подвір'ї, було зимно і нуднувато, то Сашко із Наткевичем і Тернавським вернулись у вестибюль і вдалися Розглядати юрму, що складалась із різнобарно вдягнутих людей у чудернацьких військових чи напіввійськових строях. Десь близько другої врешті новобранців вишукували у колону і повели до Концептинівської школи, на Печорську, де донедавна містилася перша військова юнацька школа. Зараз усі її юнаки були на фронті під Бахмачем. Попри чималу грязюку на вулицях Києва, новобранці, студенти, гімназисти крокували хвацько і весело. Навіть співали, хто знав слова, вояцьких пісень. Сашко з дитинства співав у церковному хорі. Голос у нього був сильний, і батько навіть подумав було, чи не послати його потім навчатися співу до консерваторії. На фортепіано Сашко вивчився грати досить швидко. І лише в останній рік йому довелося припинити заняття музикою, бо його вчитель виїхав з Києва. Батько казав, що якби вони лишились бути у Луцьку, і Сашко далі вчився би у пана Ткача, то міг би, напевно, після гімназії вступати до консерваторії. За два роки по тому Сашко не співав зовсім. Батько казав, що то небезпечно, бо у Сашка ламався голос. Переходив із хлопчачого дзвіночка, в один із стипів чоловічого. І щойно недавно батько запропонував Сашкові, сівши за фортепіано заспівати «Ще не вмерла Україна». Сашко заспівав і, набираючи сили, сам дививався власному співові. Голос Сашків змінився, але в ньому все ще збереглося від луння співу того хлопчика, який так чудово виводив соло в церковному ході.